Bueno ba, berriz ere martxari ekingo dugu, orso bidasoko itzara goaz, urko beste, kaixo Bai, kaixo egunon Bueno, beste kursu batei hasiera emamo dugu, eh? Ala, da, ikasturte asitugu eta indarriz gainera ezta urte.. Ba bai, ba bai. Bueno, lehenik eta behin, pasetutakorak eta datu zenak, oi hartzunen, arraztalohel altzibarren izango du, egoitza solziala, bloga ere martxan dago. Baila bere jardura aurrera mateko, ba, bueno, egoitza berria du, arraztaro elkarteak. Eta bueno e, hori guztiaren berri mateko ere, ba, bueno, e, bloga bat dute, zer egite duten, nola egite duten, eta nork egindazak nire ez dute blogan. Eta egoitza sozialez gain, ba, bueno, e, interneten ere beste, beste egoitza bat, degetara daiteke egiteke, ba, blogaren bitartez. Uh -huh. Bueno, eta gio, eh, ahiako arreian baso mitologikoa osatu dute hiru ibibidek bai he utako albistea dago e, abuztuko albistea dago baina bueno e, nabarmendunek onuke ba bueno harriak e, e, duen duen merezkoa ba bueno, garrantzia ba, indartzen duela ba bueno hiru bilbildeko ba ekimen honek eh paso e, mitologikoa sortu dutera aiako harrian eta bueno merez e, duen ba indartzeko ba, e, egitasmoa da ba paso mitologikoa nena mm -hmm. bueno lezon lezo, lezo garbia katezatekoaren gaineko galeketa egiteko sinadurak aurkeztu ditu bai e, juan tenas e, e, Oste gurean, horretu zituzten sinadura horiek guztiak, lezo garbia e, ekimeleko kideek, eta, bueno, berta plantatzen duten araba, bueno, atezatekoa ez inbosatzea, eta liberean, ba, bueno, e, ondakinen bilketaren gaiarekin, ba, referenduma edo aldeketa egitea lezun. Mm -hmm. Bueno, eta altamirako jaiak. Bai, esta burara ta mira kojaiaken beste, lazoko urretan eta bueno, eh ohiko dimenez gain, ba eh, bai dantzaldiak, kantaldiak, eh, bazkariak eta bestelakoak, ba bueno, e, protestarako tarteare e, hartu dute. E, altamilako milako kidek ere uste baditu dute, ba bueno, gauzoa 180tik ba, utzita. duela udalak. Eta hori salatzeko, ba protestaldiak ez duten hormatean batean e, milako e, kidek. Uh -huh. Bueno, eta garagardo festa. Eh er... Errentiarre horretan. Bai, hala da, garaordez eta. Bueno, eh, bueno, ba, dago eta hori bueno, baliatuta ba errentiarreko ja, bildo bildo dira asteburuan, ekolodimitzen pasa. Eh, garagardo garagaraz gain, mota asko dastatzeko aukera izena da, eta bueno, izan dira. Jaki ez apartere, ba bueno, musika, e, kantak eta bestekoekin egin dituzte eta bueno, lagun giroan eh, bueno, dastatzeko aukera izute Bueno, eta ingurumen instrumento kontseiluak gonadinei buruzko parte hartze prozesua hasi du. Bai, hala da, e, bertan eh herritarak inplikatu nahi dituzte, eh inklumen kideek eh bueno, eh dutena da e, errentediak ze edu barduen, ondorioak jasotuko, ze edu barduen biartuen eta e, edelu horren gaineko ba gobeta dute, e, bueno, herritarritatik eh abiatuta. Oinarria ja, herritarretan dago, baina e, kontseilua izango da ba, pa so guztiak koordinatuko duena. Uhum. Bueno, eta pasaian e, zoruen itxasontzia pasaian dago antzerkia bultatzeko. Bai, e, antzerpen e, inguratuta dago ba itxasontzi herri ezberdi kolorez bete dago da, izan ere bere garduera pasaiera egiten dute, ba, antzerkiaren garrantzia e, sustatzeko, e, bueno, pasaian eta bueno, oporturatzen e, toki guztietan. Orain pasaian dago e, uda-udako arte pasaianego dira eta bueno, asteburuan bertan dagoeneko e, antzerkiak egin gen dituzte pasaian, e, zera zoruen eta bueno, e, ez dira baterez oroak, baizik eta bueno, berain antzerkia da eta hori ere ikustitzen dira pasaian, eh? E, bueno, doan dira, eta, e, diteke, eh, bueno, eita industria antzerkia tok handira eta barkua bere bisita daiteke, eh? bisita bisita modua ba berezia da, izan ez eh? ba bueno, 80 e, kgtik gikorako e, jeneak ordaindu barko durako, eh? Larogei kilo kg baino gutxago pentsatzen dutenek doan dute sarrera. Ja, eso soy piskatzea da, eh? Ba, a, a, a, bueno, fotologo, e, fotologo adu, bueno, ze pentsatu da, ez? Mm, bai, bai. En fin, bueno, eta ekarlanean lanean hasiko ja euskara jendea hurbiltzeko. Ba, e, bueno, e, Antxoko eh txerritaik euskaltegia eta bueno, euskal tegia, dira. Ba, bueno, hori e, tesanteko, ba, bueno, euskarara e, dute eta bueno, e, hainbat ekimen batzak gareko dituzte, eh. artean da e, ratioak aditzearenan lator, eh. Eh, bueno, e, e, arabera, ba, bueno, e, era guztietako herritariek hurbil daitezke eta bueno, era guztietako proposamenak egin litzakete, bai. Urbildea ta vidao Bueno, bai eh bueno, ikasi e, nahi duten, e, duten den arabera. Euskera maila den arabera betiere. Mhm. Uh -huh. Bueno, eta datozenak eh ohiazunen desafiua intzuten laro matean. Bai, hola da e, eh bueno, harriko e, jai batzordetako kidek eh desafia gutzen laro matean, bueno, e, horren berri jariteko biharko ore oharso bidasoko biztarien horria, ikusteko aukera izango dute, ba herritarrek ja zer hartu Bueno, guk esango dugu, guk guk hemen bait egun lakoiazeak. <laughs> Baita, emaitzak Emaita Bai, <laughs> <laughs> noski Bueno, bakontua da, desafillua eh, laumatian jogatu zela ergoinen Eta irabazle eh, urtez jarraian izan den Arragua bigarren iturriotz eta irugarrena altziberta urren gultean gurutzen guia <laughs> Arragua <laughs> Bai, hoxe Okay. Bai. Bueno, eta bide berden eh, Arditurrin, eh, bueno, Arditurrin bide berden lehenengoa eguna igandian izango da. Bai, gara da lehenai eh, paikorrei ebatu eta bueno, orain eh, beste atz horretako da. Eta bide bueno, eh, bide berden lehenengoa egune igandian bertan, ba baloreak bueno, eta zagutzeran jasteko, besteak beste. Eta bueno, eh, bertan Arditurri gehinatuta daude, egun bai, pasa, egun pasa de harra, eh, egiteko. Mhm. Uh -huh. Bueno, eta Errentian, berango gaiak Bai, e, berengoa jaian dituzte asteburuan. Eh, bueno, herrintanean e, auzo ilaginetan egiten egiten dira festalen, ta bueno, berengoak azkenetarakoak dira. Asteburuan egin dituzte, e, denetik izan dute eta ta bueno, arte nai da, bertan egiten duten pilotatzapleetan e, oso dela, daela, bikoteaskoak partzatze dute pilotatzapleetan, eta bueno, e, orren guti harren berri emango 두고 biharkoitan. Mm -hmm. Eta espenlarren eskultura edo monumentua egiteko proposamenak gaur ez dago traziko dituzten. Bai, hala da, e, bueno, proposamenak e, bilatzekopea bukatu zen, ta bueno, gaur rikiko dituzte edo gaur e, gutuzte proposamen horiek, eh, zenpelar, eh, monumentua edo bueno, eskulturaietako proposamenak ehainbat eh, izan dira eta horien bueno, horrien artean dena biki du zein egin eh horretarako propio sortu den ba lantaleak. Uhum. Bueno, eta pasairagoaz orain ondo Emiliia Kontzan San Juango biontziak. Bai, e, bueno, bigarren, bigarrenik handeko helburuak bete dute San Juango biontziak, eh? e, emakumeenak eta, eta eta gizonezkoenak. Eh, gizonenek bere txandaigaz dituten eta bueno, emakumeek ere lan oso oso onain zuten, ba bere estroparan, eh? orduan, ba bueno, eh, izan ziren ezale arrozak. Pozik daude taliaekin lanarekin. Ta bueno, kontu onartu aardain, inorke titula izan hartzen, e, emakumeetan da izanetan kontzan. Hori aipatzeko bueno, da, ta baloratzeko uh -huh. bueno eta geore, langabeziari aurre egiteko neurriak proposatuz mozioa aurkeztu du pasaiako alderdi sozialista bai, alaga, e, urrengu dalbatzen e, lan dukagute mozioa, eta bueno, e, bestak, bestak sozialistek proposatzen dutena da, irurroita maus mila euroko ba, bueno, partida pideratzea langabe aurre egiteko eta bueno, bestak beste ere, ba, bueno, barzolda garapen agentziarekin ekarlanean, arizteko, deia gindute sozialistek, e, bueno, langabe ziari aurre egiteko, langabe ziari nara zapasean e, ondia da, izan edo ba, bueno, gure eskualdean langabe eta serik duen e, herriaderako. Mm -hmm. Bueno, eta lez horagoaz, Auzolanean oinarritutako festak hasiko dituste lezo nostegunean. Bai, lezeko festak e, ostegunean hasiko dira santakurtzak. Orduan e, udaletek nabarmendu nabar dute. Aurrean, aurretik mendiko estetan egin bezala, ba bueno, Auzolanean osatu dutela jaiak gitalagoa, eh, herritarrek elkarteak eta eragileak zelandu dutela batez ere, eh, jaiak Eta bueno, hortan udalaren laguntza izan dutenak, bai, e, bueno, e, baloratzen dutenak da, udaletek baloratu gutena da. Ba, izan ikusten duten inplikazioa jaiak gitalagoa osatzerakoan. Mm -hmm eta Lezoko eguneko zentroa zabaldu dute. Bai, e, berri pozkarria, hemen e, urtetan ba bueno, aurretatzeri bilondoren e, Lezok badu eguneko zentro berria, e, oinamendi kalean dago eta bueno, ospitaletik zabalditago. Orduan e, berteko aldinduek, e, berten horrek aukera dute eta bueno, adinduek, eta bueno, e, berainzaintzan dabiltzan ba eta ba bueno, aukera, ba bueno, beste beste ira ba, bateko Eta amaitzeko, ama harpidetzeko aukera Baina, zupitzeko aukerarik zuzenean, e, telefonoz dintzea da. Rako, tel telefonoz amakira. Batzi 0-bi, sortzi bi 0 0-bal. Baurko, etxe beste oarzo bidarsoko itxako zuzunaria, minazker, beste aste, betez, eta, eta beste kurtxo batez. E, gurekin, e, bon, egun izana, edo? Eta, urrengo, azte erarte, urko? Bai, bai, ondene, eta, bueno, ikast urte on, ere? Hori da, urrengo erarte. <laughs> urrengo erarte, jo. <haz> <haz>